O mare, Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu Și slavai mare Să ovestim oriunde Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El mi și sfânt, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul L-074. Sub binecuvântată călăuzirea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu, parcurgem împreună Noul Testament, cercetând sau studiind sau, mai bine zis, meditând asupra fiecărui verset din întreg Noul Testament luat în parte. Avem toate motivele, să spunem că este o binecuvântare călăuzirea Duhului Sfânt și că ne aflăm în categoria celor mai privilegiați oameni după lume, ne aflăm în categoria celor mai privilegiate din toate creațiunii lui Dumnezeu, oricât sunt ele de mari, de minunate și de necunoscute. Deoarece nouă ni s-a făcut harul să fim făcuți asemenea chipului lui Dumnezeu și după aceea, cu toată nebunia păcatului care a fost adusă în lume, ni s-a făcut harul să fim din nou aduși la starea de a cerului, o stare cu mult mai binecuvântată decât a avut-o Adam înainte de cădere. Circulă printre oameni părerea că preocuparea cu lucrurile spirituale ar aparține numai clasei mai de jos, oamenilor mai inculți, mai needucați. O părere destul de neîntemeiată. Iată am să vă citesc dintr-o carte pe care am găsit-o. Este intitulată Istorioare, pilde și asemănări. Despre doi împărați mari ai lumii acestei. Este vorba despre Alexandru Macedon. Și după aceea am să vă citesc despre împăratul Maximilian al Austriei. Împăratul acesta, Alexandru Macedon, a fost silit de către cugetarea unor înțelepți. Să recunoască și el adevărul că într-o zi va trebui să dea ochii cu Dumnezeu. Și deci să se pregătească în vederea aceasta. Citim despre el că atunci când halăduia o să cu sale să cucerească lumea cu bogățiile ei, a auzit despre niște înțelepți mari din Persia, chemându-i în fața sale zise, Cereți de la mine orice și vă voi da!" Să ne dai, împărate, viață fără de moarte aici pe pământ!" grăiră filozofii. Ați cerut o nebunie!" Grăi împăratul, căci care dintre oamenii de pe pământ ar putea scăpa de moarte? Vă credeam niște filozofi vestiți, dar acum văd că sunteți doar niște nebuni. Apoi, dacă nimeni nu poate scăpa de moarte, răspunseră înțelepții, ne îngăduim să te întrebăm, oare și tu vei muri într-o zi? He, asta e sigur! Apoi, dacă este sigur, grăiră din nou filozofii, tu de ce trăiești ca și când n-ai murit niciodată? De ce nu-ți mai ajung bogățiile, comorile, prăzile și averile ce le a adunat în această viață? Împăratul înțelese atunci nebunia înțelepților și plecă îngândurat. O, oh, dacă am înțelege și noi înțelepciunea filozofilor persani, am trăit și noi o altă viață. Iată acum o altă împrejurare, sub titlul, un împărat purta cu el un secret. Împăratul Maximilian al Austriei avea obiceiul să poarte cu el un sicriu de fier oriunde se ducea. Curtenii să șopteau că el avea în acest sicriu ascunsă o comoară pe care o purta cu el de frică să nu-i fure cineva. Împăratul înțeleg în șoapta lor le zise următoarele. Port acest sicriu cu mine pentru a-mi aduce aminte în orice clipă de moarte. De câte ori îl privesc, el parcă îmi zice, Maximiliane de ce nu-ți mai ajung comorile și cuceririle, căci ca mâine vei intra în lada mea? Ce răspuns înțelept? Căci dacă împăratul se gândea la moarte, el și-și pregătea pentru ea. Dumnezeu nu vrea ca noi să murim în păcat, de aceea ne cheamă să venim la el, să-l primim ca mântuitor al nostru, să trăim cu el, apoi să murim împreună cu el. Vedeți, iubiți ascultători? Emisiunea noastră de radio și a propus tocmai această preocupare minunată cu lucrurile veșnice, cu pregătirea noastră pentru momentul în care toți, fără nici un fel de deosebire, va trebui să dăm ochii cu Dumnezeu. Toți vom muri. Tineri, bătrâni, bărbați, femei, copii, băieți, fete, frumoși, urăți, săraci, bogați, sănătoși, bolnavi. Toți trăim pentru ca să dăm ochii cu Dumnezeu într-o zi. De aceea, bine faceți că v-ați luat timp să stați în jurul aparatului de radio, ca împreună cu noi să cugetăm la întâlnirea, la clipa întâlnirii cu Domnul Isus și să ne pregătim în vederea aceasta. Doamne, Tatăl nostru Ceresc, mulțumim pentru un nou prileși pe care ni l-ai dat să cugetăm asupra cuvântului tău cel scris, te rugăm ca pe parcursul celor. Aproximativ 30 de minute pe care le stăm în fața aparatului în jurul cuvântului tău, să putem primi din partea ta toate științele pe care ni le dai asupra felului cum trebuie să trăim, pentru că atunci când ne vom întâlni cu tine la sfârșitul vieții, să putem primi din partea ta binecuvântare și bucurie veșnică împreună cu tine. Amin.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 Sufletul e tot ce ai. oare cui vei să-l predai? Aur, argint și balade, nu-tori scăpa de la moarte. Dintr-un ap trecut, cu viața ta ce ai făcut, Din tine ce o să rămână. Ești doar un punct de țărâm. Sufletul e tot ce ai. oare cui Sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să-l predai? Bună întrebare! Iubiți ascultători, suntem în versetul 29 din Evanghelia de la Luca de la capitolul 5, unde citim despre împrejurarea în care Levi, după ce a fost chemat de Domnul Isus, a părăsit totul la urmat și în versetul acesta aflăm că Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Adevărata întoarcere la Dumnezeu, adevărata primire a Domnului Isus ca mântuitor personal, adevărata părăsire a lumii păcatului este atunci când te bucuri așa de mult de acest lucru încât hotărăști o zi de sărbătoare în cinstea Domnului. Levi, după cum era și numele, adică Alipire, s-a alipit atât de puternic de Domnul Isus, că de bucurie i-a făcut un ospăț mare. Nu numai că nu s-a întristat de faptul că și-a lăsat serviciul, mijlocul de existența lui și al familiei lui, ci din s-a bucurat nespus de mult. El aflase ceea ce dorea de multă vreme, aflase pe acela care avea adevărul, pe acela care dădea mântuirea, aflase pe Mesia cel mult așteptat. Numai când ai câștigat o comoară mare, te bucuri mult și faci un ospăț mare, chemând rudere și prietenii ca și ei să se bucure alături de tine. Dragul meu, tu ai aflat pe Domnul să scape mântuitorul tău personal? Este El pentru tine valoarea cea mai mare? Ei bine! Lucrul acesta se vede după bucuria pe care o ai, după sărbătoarea pe care ai hotărât-o în cinstea Domnului. Și se mai vede după cele după care umbli în fiecare zi. Levi, deoarece prețuia pe Domnul Iisus mult mai mult decât banii pe care câștiga și nu câștiga puține acolo la vamă, a părăsit umblarea după bani și a mers după Domnul Iisus cu prețul sărăciei în care intra de acum și al desconsiderării din partea tuturor celorlalți. Dacă tu l-ai găsit într-adevăr pe Domnul Isus ca și Levi, se va vedea după faptul că în fiecare zi umbli după El, după felul de a fi al Domnului Isus, după lucrurile spirituale, după slava Lui și nu mai umbli după cele ale Pământului, în afară de obligațiunile zilnice pe care le ai, deoarece trebuie ca trupul, ca templul al Duhului Sfânt să fie menținut într-o bună stare de funcționare, dar numai atât te îngrijești de cele trupești. În restul, la fel ca Levi, umbli după cele spirituale și ai în casa ta un ospăț în casa inimitare, un permanent ospăț și o stare de bucurie și de sărbătoare. Citim deci că Levi a făcut un ospăț mare la el în casă. La tine în casă, la tine în inimă. Acolo trebuie să-i faci un ospăț Domnului Isus, Mântuitorul tău. Domnul Isus se bucură mult de lucrul acesta și nu-l refuză niciodată. Tot ceea ce este făcut în cinstea lui, el nu refuză, chiar dacă pentru concepțiile unor oameni nu pare un lucru potrivit. Vei zice, bine, bine, dar Domnul Isus era atunci pe pământ. De unde să-l iau acum și să-i fac un ospăț? Ei bine, tu care ai pus această întrebare, află? Că Domnul Isus este și astăzi pe pământ, așa cum a fost atunci. Dacă citești Noul Testament, în special Evangheliile, ai să afli și faptele apostolilor, cum Domnul Isus se identifică cu credincioșii Lui în așa măsură, încât se socotește una. El spune că ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri sau n ați făcut unul din aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, Mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Textul acesta se găsește în Matei 25. Observăm deci că Domnul Isus se face una cu toți copiii Lui, cu toți credincioșii Lui. Este foarte simplu atunci răspunsul la întrebarea unde este Domnul Isus, Domnul Isus este în toți credincioșii Lui. Uită-te în dreapta, întoarce-te în stânga, du-te și înainte și înapoi, ai să găsești mulți credincioși. În stare de nevoie, în stare de nevoie materială, în stare de lipsuri de mâncare, lipsuri de hrană, lipsuri de îmbrăcăminte Și câte ei la tine în casă, oferă-le tot ce ai și aceasta să știi că este Domnul Isus o, o cotește că este făcută direct lui Iată prin ce se cunoaște dacă ești cu adevărat unul care ai găsit pe Domnul Isus, așa cum l-a găsit și Levi Vei avea întotdeauna un loc în casa ta, în punga ta în banii tăi, în inima ta, pentru Domnul Isus, care astăzi trăiește în toți credincioșii Lui, prigoniți, lipsiți și desconsiderați în lumea aceasta. N-ar fi nou să hotărâm noi credincioșii Domnului cât mai multe sărbători în cinstea Lui. E ceva neobișnuit, e adevărat, dar s-ar bucura mult Domnul nostru. Citim deci că o mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau și ei la masă, acolo, în casa lui Levi. Domnul Iisus a fost invitat la spăți împreună cu ucenicii săi. El totdeauna este împreună cu cei dragi ai Lui. Un lucru interesant observăm aici. De la iertarea păcatelor, din versetul 20, Domnul trece la părtășie cu păcătoșii. Aceasta e calea naturală. Mântuitorul nostru vrea să aibă părtășie cu noi, păcătoși, iertați de El. Și ne învață că și noi să avem părtășie unii cu alții. El nu s-a gândit că își pierde faima punându-se alături de cei nevrednici. Să învățăm de la el și acest mare adevăr. Binecuvântat să fie numele lui acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți ascultători, în versetul următor, pe care îl vom citi imediat, urma de de care îl însoțesc, versetul 30 de la Luca la capitolul 5, prindem din nou pe bieții farisei și cărturari, cei care întotdeauna murmurau împotriva Domnului Sus, luând atitudine față de aceasta. Să citim versetul. Fariseii și cărturarii cărteau și ziceau ucenicilor lui Pentru ce mânca și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Trebuie să știm despre cârtire că este un păcat în rând cu toate păcatele mari Iar cârtitorii sunt arătați de Sfânta Scriptură Ca făcând parte din tabăra vrăjmașilor lui Dumnezeu De citit Iuda versetul 16 Aceia care nu se pocăște de acest păcat vor fi nimiciți de nimicitorul, după cum ne spune Cartea Sfântă la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 10 cu versetul 10. Farisei și cărturarii, adică religioși care își apără cu îndârjire partida lor, sunt cei mai cârtitori dintre cărtitori și ei fac pagubele cele mai mari în lucrarea Evangheliei pe pământ. Mereu mereu acest soi de oameni cărteau împotriva Domnului Isus și a ucenicilor lui. Dacă vreți să vedeți asta citiți Luca la capitolul 15, capitolul 5, capitolul 19, Ioan 6 și în alte locuri din Scriptură. Un tablou foarte interesant și destul de limpede al fariseilor și al căpturarilor ne este redat în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 16. Unde ei spun în mod literal, în mod textual, ce să facem că ei, oamenii aceștia, au făcut o minune pe care nu o putem tăgădui. Tragem concluzia de aici că ei, în mod conștient și deliberat, vroiau să tăgăduiască pe Domnul Isus Hristos. De aceea s-a spus despre ei, și de aceea cuvântul spune, în 1 Corinteni 10 cu 10, că oamenii aceștia vor fi nimiciți de Nimicitorul acest lucru este cârtirea, zice Sfântul Ioan de Aur, căci ea este vecină cu blasfemia. Cel care cărtește este nerecunoscător față de Dumnezeu, este blasfemator de Dumnezeu. Așa ne spune Sfântul Ioan de Aur. Cârtitorii nu cunosc fericirea și împiedică și pe alții care merg spre ea. Ei nu pot fi folositori nimănui, căci niciun bun nu locuiește în inima lor. Pentru că nimic nu-l mulțumește pe cărtitor, de aceea se aseamănă cu un vas găurit. Oricât de mult ai turna în el, nu poți să-l umpli. Ne aducem aminte și din experiența poporului evreu, că în pustie în timp ce spre țara Cananului, când au început să cârtească și au atras de la Dumnezeu blestemul șerpilor veninoși. Spurgeon spunea despre cârtiri, cârtirile noastre sunt niște căruțe pe care le trimitem la Dumnezeu să ne aducă alte nenoroci.” Deci, versetul acesta pe care îl citim, versetul 30 din Luca 5, spune că fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui. Pentru ce mâncați și beți împreună cu vane și, și cu păcătoșii? Aceia care sunt stăpâniți de duhul legii, totdeauna cărtesc împotriva altora, pentru că nu au dragoste. Dragostea nu poate locui în carapacea legii, ci numai în lărgimea harului. Și unde nu este dragoste, se ivește cârtirea și nemulțumirea față de aproapele. Abia se ivește Evanghelia Harului în forma și conținutul ei de dragoste, când și reprezentanții Duhului Legii, religioși, în toată furia lor, s-au ridicat la orizont. Peste tot, unde Domnul Isus era prezent pentru lucrarea Harului, prezenți erau și acești vrăjmași ai lui. Tot așa stau lucrurile și astăzi. Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția Harului nu vine în inimile credincioase la cei săraci cu Duhul fără să nu se aprindă de mânie învășunată cei bogați, adică cei plini de cunoștință și ceremonii religioase. Despre acest tip de oameni bogați este foarte bine scris în Apocalipsa 3, cu versetul 17. Acolo unde se arată realitatea, simbolurile dispar, unde a răsărit soarele Harului, lumina lunii legii, apune. În versetul următor, 31, Domnul Isus, care era prezent acolo, a luat atitudine față de această stare în felul următor. Isus a luat cuvântul și le-a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Iubiților, numai din starea lui Isus, a felului de a fi să iei cuvântul. Acesta este îndemnul, din primul îndemn din versetul acesta. Altfel greșești. Și duci în rătăcire pe ascultători. Numai Isus, felul lui de a fi, este adevărul. Restul e minciună, chiar dacă se folosește în vorbă numele lui Isus. Numai cei care sunt contopiți cu Isus, cu felul lui de a fi, numai aceia sunt adevărați vestitori ai Evangheliei și fac cu adevărat binele pe pământ. Deci Isus a luat cuvântul când ia Domnul Isus cuvântul, se vede în urmă rod și biruință. Cuvântul în gura lui este adevărul, este o putere care dărâmă toate întăriturile minciunii și ale păcatului. Isus a luat cuvântul și a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Farisei și cărturarii aruncaseră aici o săgeată împotriva ucenicilor. Vedem la versetul 30, dar Domnul Isus a prins-o din aer și le-a întors-o printr-un răspuns zdrobitor de apărare și de limpezire a lucrării Harului pe care el o începuse pe pământ. Când trebuie să dăm răspuns cuiva despre nădejdea care este în noi, trebuie să avem totdeauna în vedere apărarea celor nevoiași, celor ispitiți și căzuți, să avem în vedere ridicarea lor, să avem în vedere lucrarea Harului lui Dumnezeu pe pământ. Deci, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Lucrarea pe care Domnul Isus o avea de făcut pe pământ era una singură, și anume să vestească Evanghelia mântuirii păcătoșilor și să aline suferințele de tot felul. Mântuitorul nostru, din cele spuse de el aici, nu este împotriva doctorilor, pentru că și ei alină suferințele. Oricine alină o suferință cuiva este pe placul lui Dumnezeu. Și cum suferințele nu sunt numai de natură fizică, ci și spirituală, iată deci câtă nevoie este de doctor, de alinător. Dacă ai merit mare scăpând pe cineva de dureri de măsele, cu cât mai mare merit ai dacă alini durerile lui sufletești, dacă îl duci la marele medic Domnul Isus care îl poate vindeca. Despre împăratul Ezechia se spune că Dumnezeu a iertat poporul din pricina lui. El era un alinător de suferințe sufletești, de citit a doua carte a cronicilor, capitolul 30, cu versetul 20. Oamenii suferinți, de orice natură ar fi suferința, trebuie spătuiți și ajutați, nu o sândiți. Să mergem totdeauna la rădăcina, la cauza răului și așa să ajutăm la înlăturarea lui. Desigur, unele suferințe trupești sunt îngăduite de Dumnezeu pentru desăvârșirea lucrării spirituale în om. Lucrul acesta trebuie să-l aibă mereu în vedere cei credincioși. Un medic, care venea mereu la un bolnav, îl găsea totdeauna cu zâmbet pe buze. Odată l-a întrebat de lucrul acesta și bolnavul i-a răspuns. Eu privesc boala din punctul de vedere al lui Dumnezeu care mă iubește și vrea să mă curățească de tot ceea ce este străin de el. Spune Domnul Isus deci în versetul acesta... Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, și cei bolnavi. Domnul Iisus spunea acest cuvânt ca să le facă bine și fariseilor, ca să le trezească și lor cugetul adormit, că ei erau bolnavi sufletește ca și ceilalți oameni. Mântuitorul nostru scormonea în cenușa vieții lor cu gândul că poate dă de o scânteie. Vai de omul care, bolnav fiind, se duce la cine nu trebuie ca să fie vindecat. Atunci, nu numai că nu este vindecat, dar îi se poate face și mai mare rău, dacă nu chiar să se piardă. Câte leacuri băbești mincinoase și cu totul otrăvitoare Câți doctori șarlatani! Tot așa se petrec lucrurile și spiritual. Să nu umblăm cu leacuri băbești! Un om bolnav de ochi s-a dus la un doctor șarlatan care avea pretenția că vindecă orice boală prin aceea că se numește sugestie. Văzând pe acest bolnav de ochi, doctorul acela a zis... N-ai nimic, e sănătos, ochii okay, sunt în bună stare, să-ți iasă din cap că ești bolnav. Și a plecat omul de acolo, cum ușurat și mângâiat. Dar boala a rămas boală, banca s-a înrăutățit, nemai putând sărap de să arăta la un alt doctor. Acela a priceput, om priceput în meseria lui, a spus: E prea târziu, dragul meu, dacă veneai mai devreme, era scăpare, vei rămâne orb. Vine acestui om a fost că s-a încrezut în vorbele unui șarlatan. Așa se cade să privim orice mijloc pe care le recomandă oamenii în vederea iertării de păcate, ca pe niște leacuri băbești otrăvitoare ca șarlatanii. Singurul leac este sângele Domnului Sus, pentru că acela are putere să ne curățească de orice păcat. Singurul doctor este Domnul Sus, pentru că el mântuiește în chip de săvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. Dacă, din punct de vedere trupesc, noi nu putem face nimic, ca să curmăm starea trupurilor noastre, ci și medici cât ar fi de isprăviți atunci când Dumnezeu trimite o boală de cancer sau orice alte boli incurabile, omul nu mai poate să facă nimic, este total neputincios. Oare cât va putea face omul în problema mântuirii sufletului lui, dacă pentru trupuri nu poate face nimic? De aceea trebuie să înțelegem bine că atât trupește, cât mai ales duhovnicește, totul depinde numai de Domnul Isus Hristos la El să venim, el este Cel care ne vindecă sufletele noastre în mod cu totul special și trupurile noastre în multe împrejurări când ți-o cotește El că este cazul. Iată ce ne spune Domnul Iisus în versetul următor, versetul 32 de la Luca 5. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Domnul Iisus știa a precis pentru ce a venit în lume și anume să cheme la pocăință pe păcătoși să vestească Evanghelia Harului Mântuitor tuturor oamenilor să înalțe numele Tatălui Ceresc. Dar tu, dragul meu, pentru ce ai venit în lume? Care este scopul vieții tale? Să nu-ți pară nepotrivite aceste întrebări, ci cercetează-te în lumina lor spre binele tău veșnic. După cum apa mării acopere tot fundul ei, la fel și păcatul și lucrările lui acopăr tot pământul, fără excepție. Nici un om nu este născut în afara păcatului. Cine este atunci neprihănit? Fariseii se socoteau neprihăniți, însă Domnul Isus îi chema și pe ei la pocăință și la o cercetare adâncă de sine, chiar prin ironia fină pe care el o întrebuința în vorbirea lui față de ei. Cum este pentru tine, dragul meu, spus Domnului Iisus, care zice, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși? În urechile fariseilor aveau un răsune deosebit decât în urechile vameșilor și desprunatelor Religioși se pocăiesc foarte greu. Cine vrea să meargă pe adevărată calea pocăinței, să nu privească la religioși. Religioși trebuie mai întâi să se curățească de religia lor personală și abia după aceea să vină să ia credința Domnului Isus cea curată. Doi copii s-au prezentat la un profesor de vioară să primească lecții. Unul dintre ei învățase ceva deja să cânte după oreche de la tata lui. Spre surprinderea lui, acestuia profesor i-a cerut un preț dublu. Și a spus, domnul profesor, da, față de celălalt, eu deja știu puțin. A zis, tocmai asta e problema, a răspuns profesorul. Pe tine trebuie să te mai întâi să te dezvăți de ceea ce știi, deci tu trebuie să împlătești un preț dublu. Tot așa este și pe calea mântuirii. Când noi apucăm să învățăm după la oameni neprofesioniști, că toți oamenii sunt neprofesioniști în problema mântuirii, domnul are treabă multă cu noi, trebuie mai întâi să ne dezvețe de ale acestora și abia apoi să ne învețe lecția lui minunată. Un misionar a întâlnit odată o fată căzută rău în păcat. El s-a interesat mai de aproape de ea și a aflat că fata aceasta părăsise casa părintească pe ascuns și fugise de acolo. Fata spunea că se căia cu amar de pasul făcut, dar nu se mai putea întoarce acasă, fiindcă tatăl ei o va izgoni cu siguranță și nu o va ierta niciodată. Dar ai făcut vreodată încercarea de a te întoarce acasă? A întrebat misionarul. Nu. Știe tatăl Dumitale unde te afli? Nu. Atunci voi scrie acum tatălui Dumitale. Răspunsul tatălui a sosit foarte repede. Iert cu drag căci pentru înapoierea copilei mele mă rog de când a plecat. Rog pe scumpul meu copil să vină numai decât acasă. Voi ierta totul și o voi iubi ca și mai înainte. Dar este un alt tată care de mult așteaptă pe fiul pierdut. Ai venit tu la el pe calea arătată de el primim pe fiul său ca stăpân și mântuitor? Ți se pare că ești prea păcătos ca să poți fi primit de el? Nu te teme, el te cunoaște, dar mai ales te primește cu drag. N-a dat el la moarte pe însuși fiul său ca noi să fim mântuiți prin el? Îndrăznește, iubitule! Evanghelia este și scrisoarea prin care ești chemat să vii la el acasă. Cu cât ești mai rău și mai păcătos, cu atât mai mare este milarul față de tine și cu atât mai minunată ființă nouă va face din tine. Iar tu, acela care deja ai venit la el, dar te-a furat lumea, într-un fel sau altul, cu plăcerile și poftele ei și te-ai depărtat de casă, vin și tu înapoi, că și pentru tine este har, este mântuire, el abia te așteaptă ca să-ți umple inima cu pace, cu bucurie și fericire. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L074. Al emisiunii de radio creștine Evanghelia Lumina Vieții, cu dorința ca Domnul să ne umple la toți inimile de pace, bucurie și fericire. Amin!